Берем Малороссию на прицел. Все. Мы ее задушим. Вояжи исцелителей, сеансы на стадионах по телевидению, в больших залах. Побольше собрать и сделать всех единодумающими, единочувствующими и единожелающими. Они должны возненавидеть свою независимость. Множьте тех, кто сможет растерзать ее, ограбить. Они должны забыть слово «Украина» — хохладский паршивый язык — и желать одного — великой общины, великого братства народов с единым языком — русским, которым вещают в космосе. Я был там и слышал. «В космосе звучит русский». «Работайте, яка волки!» «Как черти!» — докинув толь скола, выклыкавши тем легенький с них. «Нам нужна молодежь. Вылавливайте лучших, податливых. Ты поняла, Елена?» «Хохлов это касается в первую очередь. Что не доделает Чернобыль, должны доделать мы с вами». Я открыла свой центр исцеления, похвалилась Олена. Ну и как? Неплохо идут. Я хожу во все демократические организации, работаю, добавила скромно. Но почему ты позволила появиться руху? Заравил Мах, как разбуженный посреди зимой ведьмить. Мы и там работаем, ухильно мовила Олена. Они ругаются, делятся. Помните, пришло время, когда судьба Великой России в наших руках. Если мы потеряем Великую Родину, Великую Общину, о которой мечтали наши космические братья и наши космические гуру, нас уничтожит космический огонь. Нам велено сегодня посетить мавзолей и охранять его. Через него держим связь с ними, через него получаем подпитку. — А сейчас идем к Махатме Ленину, — Владно додал Мах. — За ручки беремся или нет? — подсекал честь насмешку голос. — Ты не пойдешь, — Гризну додал Мах. «Ти, паршивая овця, простоїш на колінях к нашому возвратненню!» Всі залишили залу. Лише молодик опустився на коліна і стояв так кілька годин. Велика група наблизилася до площі, де була невеличка черга. Мах підійшов до відчиненої брами, куди вливався людський потік. Черга слухняно позаткувала. І вся група зайшла до просторого капища, де лежала лялька-ідола. Олена внутрішнім зором побачила силу селену червоних невидимих істот. Такими кишіла її квартира, подібних бачила і в тій будівлі, яку вона часто відвідує, і в інших державних установах. Вони терлувалися над мощами ідола, як мікроби в застояному водоймищі. Однак більші оберігали те, що лежало в гробниці. Люто зіркали на кожного, хто ступав у червоне капище. Кудись провалювалися і знову з'являлися. З цього священного міста вступаєш в контакт мгновенно. Ано, средні капіщу Піруна, прохрипів мах, ета врата. До Києва Олена повернулася окрилена. У, у неї неначе відкрилося друге дихання. Вона мала успіх. На неї весь час зіркав мах, хоч і сварив, гримав, але за тим вловлювалася і велика шана. Чаклуни-чаклунки дуріли от завдрощів. Відчувала на собі чорні вихлюпи енергії, які вона вміюча, і звично відсилала туди, звідки вони йшли. Окрім успіху і поклоніння беззахисних овечок, яких вона зцілювала, мала ще й гроші. Багато грошей. Сеанси цілительства несуть добрий заробіток. Пацієнтів усе більше і більше є, потяглися довгі черги. Розійшлася слава по всій Україні. Вона робить чудеса, як і її далекі предки Цур та Пек. Невеличка кімнатка на Подолі – справжня скарбничка із золотом. Вона не лише ставить хворим діагнози, вигонить хвороби, а й вказує джерело – з якого почалася хвороба? Гріх предків, батьків чи самого хворого? Олена не мала жалю ні до кого. Каже часто гірку, а той жорстоку правду. Згадала про Ольгу та її дитину. Щойно переступила поріг квартири, зателефонувала тій. Як справи поцікавилася. Ніяких змін. Все, як і було. Приїдь до мене зараз, поки я маю час. Приїдь з дитиною в мій оздоровчий центр. Олена поїхала у свою золоту скарбничку, коло якої вже зібралася довга черга. Сиділи каліки, сліпі, сиділи біснуваті, хворі і немічні люди. Було багато і дітей. «Сьогодні в мене досить врожайний день», – подумала з радістю. Ольга з малою Даринкою теж стояла у тому натопі. Цей час начнем прийнімати», – сказала Олена тихим голоском до людського скописька. «Зібрання хворих людей в одному місці», – подумала вона, – «щось на зразок темного провалля, трясовини чи смерчу». Бачила те, чого не бачать інші. Немічні люди смоктали енергію сильніших, здоровіших. Тайну цього вампіризму вона не може осягнути. Бачила в декого в районі сонячного сплетіння дірку, від якої відходять невидимі щупальці. Ними вони впиваються в енергетичні поля здорових людей. Вампіри на очах ставали дощими, Червоніли в них щоки, зблискували очі, а жертва ставала слабка, бліда. Таких останнім часом побільшало на вулицях міста. Олена залишила Ольгу в невеличкому коридорчику, а малу завела до кімнати, де приймала хворих. Пухлина моби виросла. Це роздратувало Олену. Вона довго щось вишіптувала, робила різкі рухи ребром долоні над дитячою ніжкою, витягувала її руками і стирала. Але пухлина блимала на неї як семафор і ще дужче дратувала. Олена здіняла руки до стелі і покликала розпачливо, але пошепки. «Я не можу зцілити цю дитину. Чому?» Затамувавши подих, слухала голос, що невдовзі озвався в глибині її єства. У матері цієї дитини є непрощенний гріх п'ятирічної давності. Вона не може простити й досі одного чоловіка. Тим витворила енергію, що породила пухлину її дитини. Треба їй помиритися, простити, і пухлина зникне. Інакше помре. Нехай поспішає, бо може не встигнути. Почуте не здивувало і не вразило Олену. Її космічний вчитель відкривав і не такі тайни людських трагедій та бід, пов'язані з гріхами ще далеких предків. Вона покликала Ольгу і зашепотіла. «Хто є?» У твоєму житті такий, кому ти щось давно не можеш простити. Це чоловік, якого ти любила, і він тебе любив. Ольга пополотніла. А яке це має відношення до пухлини? Проказала ледь чутно. Пряме. Непрощені гріхи часто ведуть до новоутворень. То є така людина? Є, видихнула Ольга і відчула задоху у цьому невеличкому коридорчику, де враз зник озон. То йди й мирися з ним, мовила Олена. І пухлина мене інакше. Ольга зблідла. Тремтячими руками одягала Даринку, довго не могла вибратися з натовпу хворих, немічних і одержимих. Щось говорила їй Даринка, щось відповідала їй вона, але змісту слів ні власних ні її не чула. Те, що повідала їй Олена, було таким вражаючим і несподіваним, що осягнути того не могла. Не знала, як подзвонити Богданові, що сказати і як пояснити свою біду. Стільки літ минуло, а він, може, навіть вислухати її не захоче. Думки розривали їй душу, але страх за Даринку пересилював усі емоції. Олена сказала, що за тим чигає смерть. Вона негайно виконає її пораду сьогодні ж. Завела дитину додому і набрала знайомий номер, який давно не набирала, але який відклався у її пам'яті. Руки тремтіли, і її всю бив дрож. Озвався жіночий голос. Ольга запитала Богдана. Невдовзі у слухавці почувся тихий, знайомий. Він лише був схожий на той таємничий, далекий, у якому було стільки барв і відтінків, це і здався Ользі безбарним, з нього щось вицвіло і зникло. Вона відчула це миттєво. Ольга привіталася і запитала, як живеш, Богдане? Він довго не озивався. Дякую, роблю своє останнє коло. А чого це ти раптом згадала мене? Хтось розказав про мене. «Приїдь, побачиш!» «А твоя дружина не образиться?» «Це не дружина. Це моя сестра. Вона коло мене нині. Я хворий. Що з тобою спаленіла Ольга?» «Я ж тобі сказав...» Що вирушив у своє останнє коло. То не жарти. Ольга не могла вимовити жодного слова, Лише важко дихала в тропку. Хочеш, приїдь. Я б хотів тебе побачити. Вибач, мені важко говорити. Я трачу силу на слова. Ольга поклала слухавку і потуплено дивилася на стіну. Вона не загіпнотизувала її. Спалювала якесь осорожне полум'я, з якого вона не могла вирватися. Нарешті вивільнилася і помітила, що Даринка заснула в кріслі. Ольга роздягла дитину, поклала в ліжко і вийшла. За якихось сорок хвилин Стояла біля знайомого будинку і довго не могла зайти в під'їзд, а потім довго не наважувалася натиснути кнопку дзвінка. Нарешті торкнулася пальцем темного гуцика. По той бік дверей почулися тихі кроки. Відчинила немолода худорлява жінка. На її лиці лежала тінь глибокої печалі і болю. «Ви Оля? Проходьте!» Йому вкололи Морфій, і він трохи заспокоївся. Не так стогне от болю. Ольга роздяглася і зайшла до кімнати, у якій звідала колись неймовірну радість.